«Та не в добру годину, ой, не в добру, в шинку!» Стара почовгала до попелища багаті, яке курілося все слабше і слабше. Поворушила в жару ціпком, від чого дим повалив трохи густіше. Присіла і почала шукати щось у кишенях драної куфайчини. Вийнявши з кишені жменьку порохна, висипала його на жарини, і витріщила свої вибляклі очі просто на візерунки диму, які стріском, розлогими зигзагами здійналися їй в обличчя. Щось там, видивившись, нахилилася, потерла очі негнучкими пучками, схлипнула, замислилася, а потім за кілька хвилин, ніби прокинувшись, заговорила іншим, низьким і грудним голосом. «Біда тебе чекає, хлопче!» І то не одна. Будь готовий, як повернешся, що щось страшне довідатися. Не втрачай тільки від жвістки тієї розуму, бо ж одною бідою друга прийде. Ще страшніша. То вже біда для всіх буде. І тільки ти ж нею ж можеш впоратися. Тому тримай себе в руках мічно, «Не піддайся ні штрахові, ні рожпачеві, які тебе опощадуть!» «Яка біда, бабу!» Кирюха вже чув і свій власний голос, неначе чужий, далекий і глухий. У вухах дзвеніло, і відповідь долинула ніби крізь ватяну стіну. «Не шкажу тобі прямо, бо не можу. Шкажу тільки, що подарунка, якого вежеш, не матимеш вже кому дарувати. І більше ні слова не ж кажу. Я й так вже багато вже тобі тут набажікала. Не можу і не мушу я навпроштеч казати. Баба закашлялася, згорбилася і пошкутильгала до землянки, черкаючи ціпком у пилюці. Брудний полог за нею опустився, смикнувся і завмер. Тільки багаття все так само куріло гірким прикрим димком, Ніби творячи ще один полох між відункою і навколишнім світом. Та куртка зібгана, банкою з консервою придавлена. Так і звисала з пенька Окоренка. Не зважився приголомшений Кирюха більше пророчицю турбувати. Постоявши трохи в задумі печальній, до тями прийшов, Повернувся до човна свого. У хащах схованого Відчали від берега Та й далі у гору вирушив. А вже День до вечора хилиться. Пройшов ржищів На скруті ріки. За кілька годин десь уже і Град мав би з-за пагорбів з'явитися. Руїни храмів, Кістяки мостів, Хатки, землянки Понад берегом. Скоро вже Скоро він усе це побачить. Та щось і справді висить у повітрі, якесь загрозливе, недобре. Хоча Мимирю кілька днів прожила на піщаній косі посеред ріки, доїдаючи кобилячий труп. М'яса було чимало, і хоча воно не дорівнювалося смаком своїм до м'яса тих дивних двоногих істот, та сили поновлювало, голод томувало, Тож ящерка тільки їла і спала, викачавши в піску глибоке затишне кубло. Зрідка вона помічала, як у чагарниках на берегах з'являлися і зникали чи то звіт, чи ті дивні двоноги. Та зараз їй не було до того справи. Вона лише їла і спала, наливаючись силою до майбутніх переходів. Далі, за течією ріки, на неї чекало щось нове, Незнане, але привабливе. У нижній частині свого живота вона зауважила дивні відчуття. Чи то сверблячку, чи легенький приємний біль. Ці відчуття напливали переважно в сні, солодко судомлячи їй задні лапи і змушуючи м'язи живота ритмічно скорочуватися по кілька разів поспіль. Після цього щемке відчуття відступало – залишаючи якесь тілесне невдоволення, бажання пережити їх і ще раз, і не раз. А останньої ночі вона прокинулась від того, що кричала уясні.